بسم اللہ الرحمن الرحيم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا یا حیو یا قیوم برحمتک <متحدث> رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العودة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما سورة النحل کی فا اس توحید بانده مختلف قسمہ رنگاران د دلایل ذکر کوله مخکی د دلایل او سلسله روا نوا چې و, و انسان زناورو توغورا اغوا میغي غريبي زه توغورا پاري کې تاسو ده پارا الله رب العزت سونه خيستا د پيو کارخانه لګولې دا کار د تاسو د پارا نو کجوري تاو ګورا چې بوډا سړی په شان خړی شي انګورو تاو ګورا نشاط تو ګورا و انسان هاتو الله پیدا کړی لغزان کې سوچوکا والاو خلقکم والله فضل لبعض وكم على بعض في الرزق دل ترد شركاي او يومي سال ذکرکای چې ګوره پتازه کې الله دو کیسما انسانان پیدا کړی دي چا ته الله پر رزق غورواله ور کړی د چا ریز کم دی یو آقازې بل مملووب دی غلام دی په دا چاته چی په دی ریز کې غړواې وړې شوي دی نو دی دی ته تیار ندی دی چې زما غلام دی او سرا سره پرې س کې برابر شي دا نه غړی که نه مالک دا غړ بلای څنګه تاسو ما سره زماغ غلامان زما بندګان شې کېبل غواړم والله وفد ور باد وکم علا باد الله وروال ور کې باده کوم باد تاسو لپاره زکه আজি سلطاني کسی کو ټکله در در کې مېره مولا تیرا مرزي جیدر چاہے اوذر کر دے فمللهځناو بس نهدي ا هغه کسان فضلو چې غورواې توړی شوي د براد دی رقحما واپس کون کې خپل رزق لرا ما ملکهت مان هم په اغ چا چې وداره ندي خل لاسونه د فونفی سوه چېدي پای کې برابر شي. رب الذين مت الله يشهدون ايات دي پيامات دا لا سر انکار کوي ول لو جعل لكم من انفسكم دا بل دلیل دی او دار الله بل قیامت ته الله چه دي جعل در کړی د تاسو ته د جنس تاسو نه سنا ازواجن بيبيانه او گو را اللہ پاکتاسو تستاسو حمجیز بی بیانی پیدا کری او دا بی بی نعمت دی دستا لباس دی تدہ دی, دی لباس دی داستا حیاء دا داستا محبوب دا وَاللہو جعل لکم من انقوسکم ازواجان نو تدہ بی بی سرم دا قوسن احلاق سره پیش رازان دی مکالم بلکی الله تبارک و تعالی فرمائی وا عاشروهुम بالمعروف دی بی بیا نو سرمو پخت د کی سرجن تروی ولذان بعد میلم جوړا والله جعللکم من انفسکم ازواجا وجهله ل کوم من وااج کوم او ګرزلي دي الله تاسو د پاه د بيبيیانو او ظمن هم وګوره الله د له بچي پلار ګرزولې دا خو د بي د وجهنا که ستا د بيبي نهانو ته خو بیا نهې پلار کې دی په بچو باې فخر کېناېږ پ دا کوم ځ وو د دغه بيبيال ساعته دیر دررخ وَجَعْلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَهُ ده حفده دو معنی دی يوم معنى ده حفده نوسی اللہ تعالى زامن در که استاد دی بی بینا آخ بیا ده زامن دی اغدل اللہ لوے که اغی و دونو که نواغی تم اللہ بچی ور که بیا پن وسو بابا سونا مئینی خواه در زانه نجده کئی بابا دی جمعات تینوستی روان کرده ده این اولی دی بابا آنی ځان زان بچ که بابا تزو یاد حفده بله مانس خرگنه و جعال لکم گر زولی تاسو تالا د بی بیانو تاسو نازامن و حفده و خرگنه و گرکن اختر پختر خرگنه د څخرګنې دا د الله قیامت ته دا, دا سړی سره دین په کار کې ملاتړی کړه د نبی رسلام د ډیرو بیبيانو یو وجدام علماء ذکر کړي چې څخرګنې ډيري چې د دین په کار کې وسره ملاتړ ډيري ښا وحفدا تاسو ته الله څخرګنې در کړل دا د بیبيانو وجنه او عموماً نارینا دفر خواې سره سم جوته صحیح او د سخر خواې د زوم سره سم جوته صحیح دخر خواې زوم خوې خو شان دی چې د خواې دګور سرهسممي سم دی داسممي بهلهسمول غواړي د نګوره او د خواک و نوې د خواکې دی چې خواغې چې کاخه به به د بللا نه په خپل می کې بره دي کمپز به کاري دا خواغې به انګور د د لور حیثیت ورکرکي نو دا انګور به خواغې ته د مور حیثیت ورکي فه دا سرګلی دا اوګوره سر که راواې اختر که روانه شو قدر که روانه و حفظه هم نداز خرگنه خستا د بی بی ده وجه نده هم ده بی بی ده قیال ساته هم و خوابا چه تاختر پاختر بانده الکا خواخی کرتلو او لک وقتا بتلو مشران اونو با سرتلو پروٹوکول که بی بوتلو یا به را وستو د حیا یو دور ابيادات د دور راغي چې دغه حیا میا خط مشوع اغازوم د خواخي करतلو چې ته اختر کی یا په یو خاص موقع لاوادې نو کړې نو مور ولوي بچي استه ټټه خبرې کوه الته داسې خبره ونه کې چې د بكم ښکار شيخه وی به راش اغم غریب پاول دل خواقی کارتلیو الکک مکل شاہ انتا مو او دابیع جد خواقی پکور که زان خیرا خیل امور و تنسیتم کرو چې بچي سن خبری کوا غٹی غٹی خبری کوا مو اخواقی و تویا بچی مور دی سنگوا یدی سم غٹمی میغه اسم غٹمی خوا پلار دی سنگوا سم لوی وخو دو دو دا سپا مصیبت دوری دو مور دکا مورا لگه غده غده خبره کوا دو دا ارس مولا غټ غد غده یادو ما و جعلا لکم بازی کنا هغه ما شم تا کور کې مور اپنا روی بچی سکول کې تیچران سرم سکول خواگی خواگی خبره کوا نو استاز ما شم تا وی چه بچی رات دي مور لی خواه وی آمور میں سمب بلو شایوا او پلار دی وی پلار میں سم گولا بلو شایوا خواگی خواگی کولی و جعال لکم من ازواجکم بنین و حفظ آم اللہ دل بی بیان در کری اللہ دل نوسی در کر اللہ دل زامن در کر اللہ دل سخرگانے در کردی دا و رزق کم منتویی بات اور رزق که در کردی تاثر دا پاکو سی برزق انتظام دا لکڑی دے افا بالباطلی یؤمنوان آیا دی پا باطل سرا ایمان روڑی و بینعمت اللہ هم یک پوروان او فنیامت دا لاسر دی انکار کیا و یعبدون من دون اللہ او دی عبادت کئی سوا دا اللہ نا دادون کاور نوتان سا اللہ کڑی دی ساروی الله در کڑی شاعت اللہ پیدا کڑی تا اللہ پیدا کڑی بی بی لا در کرنی دا سرگنی دلال لا در کرنی دا و یعبدون من دون اللہ حدیدون زرم کئی دا بلچای عبادت کئی و یعبدون من دون اللہ دی عبادت کئی سوا دا اللہ نام ما دا آغا چا لا یملک لهم رزقا چه اختیار نلری دی دا پارا دا رزقا کم یو درگا تا رزق دا کوي؟ ګم یو بوتل اتمه نا تعالی رزق درکیا رازقو الله دی نبی یو واده دا لبند یو لې نکوي و يعبودون من دون الله دی عبادت کي سيوا دا الله نام مالا يملك لهم رزقام چه اختیار نه لري دي لره دا رزق من السماواتي دا اسماء ذو نامو درځم کنه شئ ان د حص وا لا استطيعون او نو دي طاقت فلا تجربوا لله مبيانوي الله علمي سالنا الله علمي سال مبيانوي الله باندې مخلوق مکی کوي الله وي زما بندا ما دارک غواळा بازي کاګ کیس مخلکی خلق تويو دارک بد الله نغوالي تج جج تزي نو ډایریکټ جج تور پلیشي مېس کی بته و کله سره خبره کوي نو الله سره دا الله نه ډایریکټه والی میس ک بغیر نیکان بزرگان وسیله کین ور دیوه نو عام خلک نو یې غریبان دا بریښی جوړې وه هغه کته چې بار اچت تخیجه نو ډایریکټ تخیجه کې په پاوو باندې کېږي چې پته الله سره رابطه کې نو په دي طریقې سره ورکې او ته په الله باندې مخلوق الله په مخلوق مکیاس کا جج جج دی هو الله الله دی جج اعلان نکي چې فیصله ما سره ولې چې فیصله له حلق ما جج ځا نوې چې ما نغواړې جج ته غواړ بول ورزیل و بول ولا ورزي دې څوارې چټي د شپې چټیا او, او الله خدا سي بادشاه ال هغه در کې چټي نشتا زکه نه یو جج ته د اتوار پر از ورجه چې چلدا لاو خي الله پاک د هغه بدر کې چټي نشتا باقي ته چتاپ پاونو سره خيجي چتا نه لړې دې زکه له پاونو سره خيجي او الله ویژه تاسو استاد ماري درګ نه نږدې یما الله خپل وی زم ما بندما نه ډارې غواړه فلا تزربو لله الامثال مبيا لا مثالنا ان الله يعلم انتم لا تعلمون یقینا الله کوويږي او تاسو نه کوويږي ضرب الله مسرا عبدا مملوكا الله په مثال بیانلی او پسیتې بل میثال بیان دی چې دا خلک په مسله تهحید باندې پوه شي زور لا مساً بیان کړی الله یو مثال د یو بنده مملوکن چې غ غلام دی یو بنده دی هغه غلام دی لا یف دی رولهشي ان قدرست نه لري په باند دی سمې لاس کې نشتا غلام دی او بل هغه دی چې مونږاريزه کور کړي هغه د خپل طرف نارښت حسن ارزق قیصام په وایون پېکو هغه دغه نه خرج کوي په پټو په کاره او بل غلام دی هغه سره سم نشتا بل ته مختاج دی او بل یو ته دی هغه تر دې رزق دی شپه ورځ لګیا خرج کوي یو ډول برابر دی دواره ندی برابر نو یهو دا اللہ غلامان دی بندیگان دی دی سر خزانه شتا نا دی سر درست اختیارات شتا نا یهو دا بادشاہان و بادشاہ دی اللہ اگر سر خزانی دی او سو نا خرش کی سو نا خل کو تور کی نو آغا خالق سر دا مخلوق چرت برابر دی دواره ندی برابر حل یستون آیا برابر دی دی ندی برابر نو الحمد لله حمدو ندی اللہ لرام بل اکثرهم لا علمون بلکی اکثریت د پوئی گینا بالمثال ودور اب اللہ مسل الرجلین بیان کرے اللہ مثال دا دو تن دو تن دی احدو ما اب کم یو پا دی کی دی لا یقدرو قدرت نلری علا شئ ان پا اس یوسیز بانده کلون عله معلهو او دی بول د پخپل اقا چرته چې زی را نه کوې په خیر سره یو تن د اس د خیر کارت نه نه کېږي تا تشر را دی ترح کې او پ خپل عقا با دمبږي هل یستوي آیا برابردي هودي ومن او اغ یا امر بالعدل چې حکم کوي د انصاف اږي په غلار دواړه ندي برابر او خالق او مخلوق هم برابر معبودان من دون الله دا خدای الله مخلوق دی دا الله سره برابر واه ولله غيب السماوات والارض خاص الله سره علم د غيب د اسمانونو د زمکو وما امر الساعه نه دا ما د قیامت ندی قائم اول دا قیامت الا کلمحل بسوار مگر پشان دارب دسترگی دسترگی پارب که ما قیامت قائمی خواه علاوی اوهو اقرب بلکه دسترگی دارب نم نزده ویساڑی با نوڑا تا یارکڑی با پلیٹ کے روجتا کلی بی خلیتا کلی بیانی قیامت پشی یو سڑی ری بل ملگری سره بی تان نیولی او داستان بدی نیولی لا نېکر کړي او نې برابر کړيی دی کې او کچ دستر کې د رتن زیات دی او دامون تعله په قرران کې خبر راکو کوو که چې دا نه ل چې دی کې شک م کې که نه د اسلام نه خاارې دیې ورېخ وما امر الساعه الا كلمح البصر ته تو قران پر ازیده قیامت تو د هزار کا دنه و داسه راتو د جنتو د جهنم او د عذابو نو د یامتو د د زین کی کی ناس ته کړه نو بس او استاد زندگی کې انقلاب راغی وما امر الساعه ندما ملد قیامت الا كلمح البصر رب دسترګې او هو اقرب بلک زیادت دین الی نزدی دی. تا چا په څنۍ کې قیامت داغه خو په قوانید تیر شی ودی او وخته قیامت دا درزه پوره انسانان فیریان ان الله علی کل شی قدیر یقینا الله پارس قدرت وال علی الله تس مشکل نشتا و انسان لګزان ته وګوره ته څنګه دنیا ته راغلی ولاو اخرجکم الله ریسې تاسو د بوتونو د او مهو ستاسوونه او تا کې دنیا ته لا تعلمو شي اپ د پو دی خبرې دی نشو کولی اقل پهم دی نهوه صیب جړی د تهخولې وه په جړه پراک دی په جړاغ وختو د بیماه اظهار دی په جړان دی کوو که خیټه کې د درړهو جړل دی که په غک دیډړوو جړل دی تو او گی وین جلال دی کچگی تا تا علم اسباب در کو اللہ صدر کو اللہ درتا در کو چہ دا کو او شکر ادا کرو دا اور ی دوی دل درک والابصارا تاكد دل دوی دل درک تاكد سوچو فکرې دل درک او لعلکم تشکروون دیده 파راته تاسو دل الله شکر اداکه دا الله شکر گزدی دا غوونه دا لا پتوا حس کې لګوات دا اسطرگی دا اللہ پتاب کې کیو لگوا دوا جلون دا اللہ پتاب دارے کیو لگوا اللہ قونا در کری اصینا بلبلت پیار ری دا پردو خود و وازون بجانې ری گانی بجانی پیار ری پیرمونا اڑرامی ور بانده آر ری وال اب سوارا اللہ اسطرگی در کری دی اصینا چی غلط قطل پیر کی غلط قطل پیر مکوا اسطرگی دی دا اللہ خلاف محسن مالاوا والابصار الله ستر کی درکڑی دی والافیدا الله ظلنا درکا لعلکم تشکرون دیده پارا چې تاسو شکر ادا کړئ الیم یرو التویر الله دا قدرت بل نظر وګی نا هاه یا داخله ګورینه مرغان او تا او ګوره مرغان په هوا کې دی روان نتیلشتل تیرونه او روان لکه جازونه دا جا پیدا کردالا چا قدرت دی چی اوگوڑا پا دی فیضا کی مارغانا لوزی را لوزی خلی تاکو گرار کائی دا یو اللہ ما یمسکوهن الا الرحمن نوچی آغا ذات پا دی قادر دی کنا غرض خلق پا دی رایوزی کولن دا قیامت پر استادر دی الم یرو ملتویر آیادی نبوری مارغانو تاام مصخرات ان تابیک لشوې په پهزاد اسمان کې ما يمسكهن الا الله ندی ټینګلې دی لره سیاذا الله نبل چم ان فی ذلک الایات روزانه په نظر لګي او عبرت لنهالي دې تغور د کائنات کې سوچ کوا اوایا ربنا ما خلقت هزا باطل ربطه اسکیو سیستم بیکار نه پیدا کړی پدې کې ستاده قدرت علامتونه دي وفي كل شيء له آيه تدل على انه واحد ان في ذلك لايات لكن ان پدې کې ډیر دلایندیا قوم دفارا يؤمنون شيمان روळी ولو جعل لكم والله جعاله لکوم او الله زولی زي تاسوله د کوورنو ستااسونه سکن ځای د آرام دا کور د ارام ځیخه نوګوره دا قورونه تاته دا د پااره د ارام ګر زولي چې طب په کې خوشحاله ټول رسکار روزګارو ما ماخام نه پسپل کور ته رشي د د الله نیمت دی والله جه لکوم من بوتې کومڅکنه عام او د چا چې خپل کورونه الله ی تستهښیسته کورونه ووررکي ول لاو جالهله کوم او په چا چې کورونه تنګې اللار او دخهپخه کې ول لا ځکه دا ګران کار ګران کاري د بل په کور کې او صیدله او کور نامد دی او د کور د پاراخی دوامه حریو کې راغلی ده چې الله دمونګه کور کې پراخیره اوللی والله جعل لکم من بیوتکم سکنا او اللہ گرزولی تاسولا دکورو نستاسو نزید آرام و جعل من جلود الانعام بیوتا او گرزولی دی تاسولا دسارمنو دسارو نکورو نا, نا چمرو نخیمی چمرو نخیمه جوڑا شی در استاسو کور دکنه بس کل گیر تا پیر والا بانسو ناو لگه او را بندې ک په یو سی کولی او د دی خو ته د دی میمت پته نه لږي دا خانه بدو دو سرونه تپوسوکه ګ ماې ضای په کاې ګرځي نو خواالته کې د بللااکو د خل کور شي جوړو دی دکه خو میاش دلته میاش بل دی میاش بل دی بس داخې میزر زرزې راغونړي کې او په سارو کې دي او زیی بلې تهځې وجهله ل کوم ګر زه تاسو د پاړه د سرمنو د سارو نه کورونا تستخيبو نهه چې سپک ممه تاسو اغي لره يوم زو عنکم پرز د سفر تاسو پکه مر سفر کوي کولی پوګیرا وळे تا مونږه کلا ریسینډو یالي سرپار کړو د انډیا د بارډر ته با تبليغ کې تشکیلون کېدا آل تبکل کلا مرګرو د خار نه داخې میره واغستي لیکن جل تک وہ مساجد باغ زہرگانو کینو خدا مرغوزان تقول خیمے ولا بولی چراسل بیا بیا را گوندی <تصفيق> کی تستخفونا چتاس اس پکھم می دی لرا پرز, پرز د سفر تاسو کی و یوم اقامتکم پرز دی رکئے دوست تاسو کی و ذا لاسو د سارو پ وائف دکھا ذناور فیذید لبیان اللہ چې ناور د غښ پی پ غښ دي دا پدي د غښې دي دا استعمال ک راولی د الله کمم نهمنې رو د د الامات ته ده مست الامات ته ومن اف او دا وړی د ګډو نه اب دا د ګډو وړی ته ووي اوبارې ها او دا په اوخانو وبله چې کوم ویختي نو هغه ته په عربی کې او بار وای وبار په بیزو چې کوم ویختي هغه ته اشعار وی. عربی کې دا سارو دا ویختو جدا جدا نمونه دی ښا مونږ خو دا ګړو بیزو ویخته کانا د ګړو هغه ته اصوا پوي دا اوخان هغه ته او بار وای دا بیزو هغه ته اشعار وی. و من أصوافها أو دا وله دا گدونا و أوبارها أو دا پشم دا وخانونا و أشعارها أو دا وقتو دا بيزونا حساساً سامانا و بور دا غين سونسا مانونا خلق جوڑايا کمبلو کی پا کار رازي کینتي نا جوڑايا دا رنگ پواسکتو کی استعماليه و مطان او د پدي سیزونه الله حین تر یا وخته دا د الله قدرتونونه دي والله جعل جاعلهلهکومې مما خلق زله الله او الله ګر زي تاسو ته تا د اغ سنه چې پیدا کړي دي الله لا لن سووري اوسمونږ دا سوورې سنیمت نخکاري خو په عربو کې خربو ګرممی لره مشهوره و کهه او الته دا خاص اوې بووت غونه نو دا سوری که دی دا باغی دی زیاد لوی نیامت ګر دی حادیث و بارکو که دی رازی چه نبی ری صلاح و سلام ناستو دکا بی فسوری که ناستو دا ای ته تا ناستو نو سوری نیامت دی او دا دی نیامت تاپ موز بیالا غزمیدار کا کاناو که چه پسخ ګرمې کې که گوٹ کئیو لو کئی اب بیا دیخوا اونو تا سوری تا رامنده کی خالتا کینی دا سووری دا الله پیدا کړې دی والله جعاله لکوم مما خللق له عام او الله ګر زی تاسوطام مما دا اغ سه چې پیدا کړي الله سووري جاله لکوم من نلجیبالې اکناه اوور او زم میداران چې په سخته ګرمې کې کار کوي په د سوي خبره پوشي اوس کم تن چې اوڑی جیمی کی ایتگان و تناستی چا تا بار رہو تنے دی پا گرمی سار زیکی اغلا دی تیزنو سپتا لگی اس ور پسینی آمدتا ہو گورا دا دی پتم ارچا تنے لگی دا کم خلک چې پدی غرونو کی اسیگی کانا دا دی پتا غیتا لگی و جعال من الجبال اکنانا او گرزو لی د ستا په غرونو کی غارونا سمستے وغرنو کې غټې غټې سمست دي وجعل لكم سرابيل او ګرځولې ری تاسو لکمې سونا تقيقكم الحرہ چې تاسو لباج ساتي د ګرمه نه وسرابيل او سکمې سونا د وسخنې کمنې سونا دتغري تقيقكم باسكم چې بج ساتي تاسو د لپجان تاسو کې پای پا باندې ګولې سرن او ماته او تنوی دا کم واسکټی که کنه دا پوځانو مجاهدینه استعمالی یا ودام د باز زناور دا سرمن نه جوړیږي ښا په ګولې داس د پیاسر نه کوي و سرابیل التقیقم باصکم کا ذاکه دا رنګې به کې الله خپل نیمت په تاسو داڅ دپاره لاله کوم تسللیمون د دپاره چې تاسوغاړه کېری دا الله خو کممته الله چېستا څ ورت د الله د داغې انتظام کوي که غر ک غر کې پاتې کېږي د په غر کې سم د توګوره داګوره ک په ګموکې پاتې کېږي دصورورو توګوره نو دا رنجي دا گڑ وڑا تاو گورا، دا بزو وقتو تاو گورا، دا اوخان پشم تاو گورا، دا ټول تاسو دا پارا هم فا ان تولو، كدیم قوالو، فا انما عليك البلاغ المبين، نو اے پیغمبر هستا پا تبلیغ کارا يعرفون نعمت الله دي پې جنيده الله نعمت بیا هم چې نه انکار کړي او عذرهم كافرون غوري زیات د دینه کاپرانی کله وی زیات شکر نازا کړي کله زیاد زیات کویګينا دلته وی زیاد چې دینو دا کاپرانی و يومنا بعث من كل امه شهيدا مضمون د قیامت تا نه یموتنه در باندې الله کړی دی گوره یورزم را روانا لخا یورز را روانا دا و یوم نبعصو فکمرت سی براپورتکمون دا هر امتن گوام سم لا یعزنو للذین کفرو بیا با اجازت نور کولی کیه کافرانو تام والاهم یستاد دا عذر کولو ولا هم يستعتبون او نبذي تلبد توبيكي ديشي يا نبذي توب دي قبل ديشي وإذا رأى الذين ظلموا العذاب كالتشئو بني ظالمان عذاب سبق بنشد دينا نبذي لمهلت واركولشي وإذا رأى الذين أشركوش ركاءهم وَاِذَارَ اشْرَكُو چِ آغا چِ و ايزار الذين اشركوا کله چوینه هغه کسان چې شریکه کړي دي شرکاء او فل شریکان دا دي کم خلک دا الله سره شریک ګرځولیو دا مشرکان هغه ويني قالوا ربنا هؤلاء شرکاءنا الفوز باذه حالت کې اقرار کوي کله کو دي موږ شرک نه نه کړی قالونو دیبا وی ایزا مونگا ربا حا اولای شرکاون دازا مونگا شرکان دی آغا چی مونگ رامدت کول سیواستانا دیخو ریشاوی کنم سو آیت تا مخیال شتک نم دی ریشاوی دا کپیران مشرکانا چې دا خلک مونگ رامدت کول دنیا که مونگا را دیبا نم نظر و نیاز و منخ دیوله آغی بول جواب ورکی سوکم د شریکان رجال کې دي کان انکم لکاذبون لیکن خامخاستاسو دروغجن دی دې خو انشاء الله اریو دې تاسو دروغ وای آیت تم صورت نشتا پهې پې نه شوي یې بنور الفاوسرا دنیا کې رن خلقو عبد القادر جیلاني رحمت الله عليه رچيوالي کړه علي حجويري ته ځاتاوي کني وی لا سرې شریکان ګرزلی و که نه بچی بل در نه نه د پیر بابا درته ننظررانې او شرانی چی او ګان نه به تلله د دا مشرکان بهوتوي دا اولییا دا پیران دا به زرگان چې به دا خله کو چېمونه مد کوله ننظررونیاز مدی ته وړله د داکان م غ د روغ جدی په دا اودی دا د روغجننددی دا کغی د روغ جنددي دا څنګه تاسو اشکال دشكال باندې جواب درنه واړم مشكال خبره مشکل شو که مشکو اږي وی چې مون ډیره مدد کو لا غریشا او یا مشرکان کا تر نشاوي د نیکان بزرگان دغه دې درجه ور کړو دی تاسو درو وای اوس خبره دې نو غستا سورته یونس لګو ګوره ال تبه خبره حل شيخه سورته یونس راواله یولسمه فاردا قران د یوهی تفسیر په بل دي سره کويا آیټ نمبر 28 29 اوثواره له ووکه دې کته وو جومو او تاونه پوری به شفي ومتى قیامت هغه مضمون بیان هي و یوم نحشرهم جميعا پک ماراسی و مون راجم کو دا ټول अलै مون باګه مشرک هغه مشرکان ته و یو خپل شریک خپل زیو او به الله سره چې کم خلق شریک ګرځولو عین مون باندې نظر نیازمانه ارید به تاسو مودریگه ندغ شریکان به چاته د مشرکانو او تا ما کنتم ایانا تبدون تاسو زموږ عبادت نه کړې په عبادت هکړې فو کفا بالله اس دی ایت توکي کافری الله غوا زمونږ استادوم یاس کی ان کننا عن عبادتکم لغافلین موږ تاسو د عبادت په تنښت هغه خبر ندي کنه یار اوس مو دین کار مو اغي خبرني زکه وي تاسو څو تر وای دی رشاوي د دین یو مسلم معلوم شوه چې تکم قبر تا کم درغاته کم باباته زی اغستا پکار او आवाज نورې ځان نه خبري کني بیا به الله ته دلته به ویریو کنه چې تاسو رموږه ویریو څو تاسو باراتله او مونږه کومله پراتو تاسو دا تمرې دا خو نه اغيث تا د حال نه خبريږي دلته نظر و نیاز در درجه پنوم دلات پنوم دمناات تو کې افغانستان نه خبري په خبر اوره سي نو القو الاله فالقو اليهم القول فيش بكي دغه نه کان دغ من دون الله دي ته جواب ته ان نه کوم کن تاسو ل کاذبون خاامخه د روغجنې دا ته زه کوي صورت تیینس به سره لګوه چې ان کونه عباې کوم لغابلین الله دي به پیشله ته په دغه ر کې خبره د روغې خو بیا غروغه نه کې که نه یون انسانو هغه قستان سرهخوا ناست کو جللی چا ورته ویلی پریشانې ویلی ځړې وته یې را مدد کسانو د دوو پری ق وروغه قولا نو اول یو طرف ویل روغه کوم نو دی بل طرف وی مونږه روغي تنه یوزګار نو مهنت میکو کو کو کو اوس دا سي ټیم راغي چې دا یو طرف وی مونږه بلکل روغه کو خدا بل طرف وی مونږه روغه اوس نه کوه او دې ما باجی پهن شو و دې قبرستان کې دا کسان ویني دا مونږ دی ویني وای او الله دې ته اعلان کړ زم ما بندا توبه وبا سار ازکرو او کو زم ما بنده او دینداري ځان کراوالا مسلمانی ځان کراوالا الله رب العزت او دعوتونه ور کولا چر ازه روغه کوار نو دې دینو تیار دي ګنا پر غودو تنيو تیار بل مازه پر غودو تنيو تیار دا رنگی روجه خوریتا نیو تیارا چه روجه خوالل دی پریدو روجونی اولو تا نیو تیارا نو دی غارا نکی خودا چې کله دی دی دنیا پیرش ختم شدیو سوی جرابا مونگا روغه کو خو الله سوی در روغا نکو مخوا نو گورا دی با پدا اگر از در روغی پیش کی خو ازولا عنو روغ بشی دی دینا آغا دی در روغ جوڑو الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله الذین اگسان چې کوفر کړي دي وصدوا عن سبیل الله وصدوا دوه معنی دي یو بن شوی دی د لارې د الله نه الله لار تن دیوزګار قران تن دیوزګار او تبلیغ تن دیوزګار تعلیم تن دیوزګار د دین یو مهنت تن دیوزګار سبیل الله الله لار ج دوه ممسلب اوسک دو ان سبی الله خلکې بن کړي دلارې د الله نه خپل بند شوي د نور خلکې بن کړي دي ز دناوم مونږ به زیات کودي ته عذااب د پاسه د عذااب نام ب معکانو یوسیدون په سبب د غی چېدي فساس کوو و یو من نه به اصلو و یوم او پا آغرست چه راپورتا بکومونگ دا حر امت نگواپا غی بانده دا نبسونو دا او ای پیغمبر را وجی انا بکا او رابو و لومونگ تالرا گواپا غی خلکو بانده و نزلنا علیک الکتاب مونگا نازل کرده دی پتابانی کتاب تی بیانن تی بیانن وضاحتو لیکل شین دا اریوسیز دا قران کریم کې وځاحد د ار یوسیص خو په باب د عقایدو کې خار باقي نور جزیات شو نور خبری شوې هغه په احادیثو کې ذکر شوه دي دا د دې نه منکرین حدیث استدلال کوي چې د احادیثو ضرورت نشته دا احادیث و ضرورت نشتا منکرین حدیث داخلك ځان تا قرانیین وای مون قران والي احادیث نه مڼي او دلائل د قران نه ذکر کئی دا داخلك په ترکی کم پیدا شیو په مصر کم خودي کې غټ کا چکړې او په قلم کې اثر مو مستر پرويز د بلا بچی د چلیکلې کم خړی کړه دا حدیثونه انکار کوي او قران کریم کې مہارت سره چون کې دا غلط دي احادیث نه مڼي منو یزدان کتابی ته وګورې کړه یا آدم و ابلیس هغه دا آدم دا یو خاص شخصیت نه دی هغه دا آدم معنا د مین بس د انسان د د آ... انسان یو تعریف قران ذکر کوي نور جلا خلا کوئی ادم او حوا روایت د بایبل خبرې لیدلې ادم او ابلیس کی تاکي لیکلي د کله کله ګوره نو د دې نه منکريني حدیث دلیل نسي چا لاوي تبيانا لیکل شيء پدې قران کې د ارصيز وضاحد دي ورته قران کې د ارصيز وضاحد دي لہذا احادیث ته ضرورت نشته د دلیل دی ده په نه دلیل درګي نو تر څو یو ار یو سيزو ځه حق قران کې دی احاديث کی احاديث ته ضرورت نشتا نو اداره ته یا د مصدر کاتونو تفصيل لا ته قران کې وغایا قران کې د رکاتونو تفصيل شتا قران کریم کې د 15 وخته منځونو ته تیمونو تذکر شويدا چې دي دي تیم کې موسکا ورثار موسماس بهین مازیګر خارا دغه وګونېځ دا بیا به سکه آیا قران کریم کې ډیر ای سن دی ته د غیپ مطلب بغیر دا حدیث نه لبويږي اب سوا تو الله مخه واړو خپشو چراغې لوندو سوق خپشو چا مخواړو چړون راګي لوند راګي نولې مخواړو دا چا مخواړو داړو سونکو داسې کیسه احادیث کې تفصیل دی دا رې لقد سمع الله هو قوله کې توجار توجارې لکهفی او تشته کې الله الله دغ زنا نه خبره اوورې ده چې تا سره بعض کو باه خپل خاون کې دا کومه زران نه وه پې غمبر سره په کممه خبره کې باس کوو په باره د خاون کې خاون دی سووککوو دا زنا نه دا به د کوم دی لثابت دا خایوکېکرسی وي الله تبارک وتعالى فرمای او اذ اثر النبیو الی بعض ازواجی حدیثا چې کلا پیغمبر بعض بیبیانو ته پټه خبر اوکا دا بعض بیبی کما بی, بی, کم بی, بی دا پټه خبره کما پټه خبره وا دې اولیکو لا قران مې فوځ کړه دغه ته د بلچا خبره کړ حدیثو تشریحول یې نس نه لګي ورسره ازل کدا خلک فيه غټ رکاوټ ممتا احاديث دی بیا وته بکواس وې ابیا د امو جه مام بوخاری غو درې زده رستو او لیکل دا حدیث لیکل دا پیغمبر با زمانه کې لیکللو نو بیا په دلي کې حدیث پیش کیخه خیر دلیل کې وا حدیث پیش کی چې پیغمبر په زمانه لیکل مکوي ته چې حدیث ما نه نه سم دلیل کې حدیث پیش کې دا رنګې کریم ک را ځي ساری خو او ساری ته تو فه اودي او د غلاګر سری او د غلاګرېښ لاس مال ک کې چارو پهړه کلاس ب ک کې ک جااب بیا اغله او کلونهې ک شوي دي دواړه بیا بې د ک دا واځه حتونه پر احادیث مبارکه وکړي لہذا موږ د قران کریم او تفسیر تا قدم په قدم احادیث ته محتاج یو خبره موزين ترانو لدا دا اتم ډیر په عروج کې درنغه دا په اتم نونډې زیاته چي دي کله وسو کراشي مال ترعور ټکيو خا نبی ابو محمد فضیلت پر اوی د سرښتنه ځکه چې په قران کې نشته نو احادیث کې کی هوښتا کنه یار الله أكبر كبيرا ونزلنا على الكتابة بيانا لكل شيء ابيا منكرين حدث مختلف نظريات دخول ميز كم يونه دي بعض وي ده سره ده حدث و ضرورت نشتا منغا حدث ده سرمانونا تسنیمونا ده بالكل ده حدث وحي خفيته دا ده ده صحيثیت نشتا دا زه د مشر پر وز دی دا رنګې مون کې رې حزی سر داې دي هغې وي مونږ ح منو خدا دا شک دا پهته د سګه راغلی مونږ ته دا پر کوموکم واې طور راغلی دا ټول ژوناستدي ته په کوم واسه توول چې مونږ ته حاضز راغلی پهغ واې تومون ته قآ راغلی که نه دا خوتهقرآ هم بیا نهې او وای چې تیمون احادیث منو او دا احادیث خجتم دی او صرف پا پیغمبر د زمانه د خلکو دا پارا رسو دا پارا نشتا رسو دا پارا صرف قرآن دی تام غلط وی ونزلنا علیک الكتاب تبیانا لکل شیو خودن دا قرآن کریم هدایت دی رحمت دی او زیر دی للمسلمین د پارا دا مسلمانانو الله حرو بللی وال دا یتې قریما م کې ووي چې تیبی نل لیکل لشي چې دیقرآ کې ظحت دا یسیز دی نو یو یت کی د تیبیل لیکل لشه خو لاسه دکر کوي څنګه م دا خلاصه خلاصہ ذکر کئی مپسیریز ذکر کی دا یو آیت نای د صورت نحل لا نووے نمبر آیت چھدے دا یو آیت چھدے وی اجمعون جمیع الخیر دا جامع آیت دی دیکی چون خیرون را جمعی دی یو آیت کې او دا داسې سی آیت تے چ عمر بن عبد العزيز رحمۃ اللہ علیہ په زمانہ کې دا په خطبه کې شروع کړو دا خطبه چې مونږ وایو ان الله یامر بالان والهسان دا په کې هغه زمانہ یې شروع شوه دي امام انقلاب مولانا عبد الله سیندی رحمۃ اللہ علیہ هغه فرمایي چې دا یو آیات دي پدې کې دا تمامی دنیا غور علماء د یو ملک سوچ نه کو په غول دی دنیا د تمام دنیا په دی آیت کې یو چینوکاتی اصلاحی پرګرام ذکر شوی دی که دنیا کې امن غواړي که دنیا کې حیا غواړي که څوک په دنیا کې عزت والا جنته راوړ غواړي کوم حکمرانانو وایي چې زمون ملک او دنیا د سمشي نو داشپک خبری پا دی آیت کی ذکر دي داری پا ملکی په دنیا کې رائی کې ملک با سمشی خو دا خواستی گپ لگی دا خواستی مال قطع ویشیر ملک سموو مونگ با ملک سموو بلوی مونگ با ملک سموو لگا جی ملک ار یا ملک سمووی نبی په شریک او تکارو آئے کھلا اکسان بین سویفی دا دا قبیلی سردارو چکنه د نبی رسول د پیغمبري د نبوت خبر اوره سي دا زده يره داو کای چې زده پیغمبر خو اعظم معلومات کوم يا پیغمبر څنګه یو سو ویله ګور کافر او مشرک هو دا یو انصاب پکې وو چې ورزم بختله معلومه مخه مونږ په خو په طالب المیز زمانہ کې د جلسيوالو جماعت کې درس مکو او تفسير درورم سکول کالا جلکانو دا پارا جون جولایی که بعضی خلق او و اپراپیگانڈی کولی هر فانپیریان دو تیدی دوانه دوا او و خیرات نمانی نو بلاشی کسان به تماشی سرات لگو چه دا بسنگ گئی تو خکر مر چرا بلو درس کې بکینا استثمات بدا وقت را گلیو ای دا خو قرآن با یعنی گیا را نو دا انسا پیدارویز پا اقبل ازم معلومات کو ما ورگجی سنگ کی سلا دی کااصلان ک یو پ سوول سال مخکې خبره د س کوم و ب یو تبل جوړو مړه ته ج مشا نه ټمه غستې شو چې طب به دي سره مذاکر وکې د هغې چې د درغې ته تهبایانو نو ما په سوال جواب وکړ چې تل شلته بیا وړه ملته نو هلته ما د دو خبرور مذاکار وک یو مې دا مونږ چې دا کم دا غشتونه د سې روزي د شپې جو مې د دې لپاره ګراندې چې لا نه دا مولانا الیاس رحمت الله علیه شروع کړی و دا ډېر ښه پروگرام دی اوس ار امي سره یو علم نیکولې کړه مولانا الیاس رحمت الله تعالی پاک په ځل کې واچولو چې داسې جمعهتون ماحول ته راولې سې روزي تدری ردته روبه سه نو دا ډیر خبروک دا دی او دا جهدل جهد دی د انادی مولانا الیاس رحمت الله علیه وی را سی روزه شک به جمعه ګرځتونه دا د پیغمبر مهنت نه دی ګوريخه انا مولانا الیاس رحمت الله علیه خبراره بعد خبره پیغمبر سی روزه لا کولیو چې له لا کولیو مولانا الیاس رحمت الله علیه دا جهدل جهد دی دا شپه جمعه سی روزه دا دی مقصد دا د جګمون د پیغمبر مهنت ته تیار خبر مخيال ترانه لا چې تمه ماحول تراشی په دغه طریقې سره راشي نو په یميږه خبره اوکې چې دا ډېر خمه نه دی او د دې زیات فواید دی ډېر بی دین خلک بی حیا خلک ډانسران خلک غانو بجانو والے خلک د دې مهنت د و جنا په منو والا ډرامو والا کرکټیان هغه سید ارسران له یار دي د قدردانی په کار دی او زمون دې ده پار که د دنیا ناروستیو بل دی دې عالمی قبر عالم برزخ ال تعذابون دې ال تماران لړمانان دې چې موږ د قبر د عذاب نه په امن کې شو ځکه چې قران کریم کې د قبر عذاب ثابت دي احادیث مبارکو کې د قبر عذاب ثابت دی چې څوک د قبر عذاب نه موي او مسلمان نشي دی د قبر د عذاب د برزاحت عذابونو تذکره پکېو شو د تاګم گیمان دی پدی باندې گیانتا سکم گیانتا بیا تشکیل شو د خدمت لپاره مسوق مسوق تیاری مرکز ته د مردان الته دوه مشرانو زمون لا کوته ني دي و هغې مره جوړ سره غلي و غيز بیا ځي جدا کوم خو زماره لاسه خلق جړلې ویجیتم تا ډېر مدو مخه تراله مونږه مخه فاطمه اوکو یې مالغه په سنشت وی مونږه معافیکه و مهولی وی مونږه سمولانه وی چې دا مولاله تبلیغ رساله خلاف دی او د قبر عذاب هم نه مني نو په خپل غوږونو ورسره ووري ده یو خديري دی داسې داسې کی دا دواړه غلطه پراپګاندا دا دواړه مقصد د دې سره معلومیږي دا چې د قبر عذاب دغه خلک کدی دا قبر عذاب منلې غلطه پرپګل نه ویل کوله بیا خبره مخکې تراله کنا نو بیا راځو ته موږ د پسملو شو وې موږ او صاحبانو دویم ویانو ته چې مولته کوی دا قبر عذاب حق دی وې دا اسی وې مړه خو دا څه وی خلکو ته په جواب کوم سره نشته یاره الله اکبر کینو نو بن سی فيه کافر او مشرک او د سردارو خدا انصاف وکيو چې زما د دې سړی دا خبرې پخپلو غوغو او هم پخپلو سترګو یې وینم څو کشران کسان وي د قبيله یو ترې سې بتاسم زه مونږ یو کنه مونږ به طالب پورا دئته راو رسو پورا چې دیس وایي پروګرامي سدي څنګه سړی دی دا دو کسانی تشکیل کوي د اخیرا له پیغمبر خواد خواد خوا ته نبی علیہ السلام تو است سنن دا پلار نون دا نکنما تہ پوسو نے تہ نو بیا توئی تاسو دے خلق کو تا کم پروگرام کم منشور پیش کرے نبی علیہ السلام توئی ستاسو ذرا سن مخ دا وہی راغلی دا غلدا ان اللہ یا امر بالعدل ذانن کم سبق تہ کہا ان اللہ یا بالعدل والاحسان وایذ القربات وینها عن الفشاء والمنکر والبغی یعذکم لعلکم تذکرون ارېبی د ادارې ترې دوباره وای چې پیغمبر دوباره شروع کوي او سره وای په خیه چې مبه سیب ته کارګزاري بیان وو دواړه یاد کړه یو آیت یاد ک او راغې سیب دوي سیبا موږ ته نتعارف کو او سره خپاغي کې غو دلڅپېد سره په د پلان کې نه راتووي له او موږ د پروګرام ته پوسو کو وې زما پروګرام دادي دا وې د نه نازره کوم یاد کو اگر چې دا آیت وړه د عربو کنه چې دا خو د انسان خبرې نشي کېدی د دې کې چې کمه پساه حد دی بلاغت دی احکام د شریعت دی پدې کې د مامورات دی د کې منہیات دی د یو آیت کې حقوق الادی حقوق العباد دی پدې کې عقاید دی عبادات دی اخلاقیات دی پدې یو آیت کې به پېدا اگر ک빌ه ګوند راځه ماکا کبيله دې راځي کما سره مو غم خادي خوغي نو ما پشه راځه او کما سره تو غم خادي کول نه غوړې نو ورستو پاتشه اونډه قبيله ور پسي وا را له پیغمبر تیمون قبیلی کریم مسلمانی دی مونږ دې قبيله دې کریمه واه يا شه وا اور مسلماني ګوله دې یو آيت اوري دوثرا اقسم بني سيبي سره د اونډه قبيله مسلمان چوخه واقعي وايي کنه یې روي اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُوهُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ يَقِينًا اللَّهُ كَمْ قَيْدَ عَدَلِ وَالْإِحْسَانِ او دَ إِحْسَانِ عَدَلِ دَ يَوْدَاسِ لَفَزْدِي چه دی او وصعد لفكی عَدَلْ انصاب طوياه ذ اللہ بارک인더 عدل نکا رخلان مخلوق سرم عدل قوام بیا دغفل زان سرم عدل قوا پتا دستر کو حق دی پتا باندي سادو گونو حق دی پتا باندي ساد بدن حق دی تا سر متعلق دبلچہ حقوق دي نو عدل ما ملکوا والاحسان او الله حکم کید احسان حلقو سرخی گلکو و اخسنو و بالوالدین احسان مورد پلار سر احسان کوا زان کی سپت احسان پیداکا زندگی تی رواد سپت احسان سر سپت احسان ستاوی حدیث کلازی ده نبی علیہ السلام نتا پوش شویده اخبرنی عن الاحسان و مال ده احسان بارک خبر راکا نبی علیہ السلام احسان دیتاوی کتا ده الله بندگی کې؟ چست وې جزه الله وینما او کدا څو دین جوړیږي نو دا څو جوړکا چې الله می ویني الله مې ګور کی عرض سی دا سوچ کرا والا چې الله مې ویني الله ماجه دیکھ رہا ہے کہ موسکو ما الله مجھے دیکھ رہا ہے کہ دعا کو ما الله مجھے دیکھ رہا ہے کہ چا تخیر و خیرات ورکم الله مې الله مجھے دیکھ رہا ہے وخرا گی دا گناہ مطالبه کیږي دا گناہ چانس دے دا غلا دا زینا چانس دے دا دروغ چانس دے دا دوکي چانس دے الله مجھے دیکھ رہا ہے الله می وې دیته پې افان ووي پته سرته وي الله موج الله موجنګه و هر وقت دا سوچ خزین ما الله می و الله می و الله می و چې س خبرې کې الله می و الله می و څوکم در کره او زه د له شله او د هغېپتهقر ی لاو په کې چې الله می ونی دار ی نور سیزو ندی مختلف قسمه سوداګانی دي اته به مې لا وټونه کې الله مې دې ګرهاه دي توي صفت احسان ایتسويو ژوندۍ د صفت احسان سره تهول بس څنګه اسا جلا بيو ني الله بيو بی ني ته کې مري ستر ګريبي ني الله بی الله ان بی الله يا بی امر بالعدل والاحسان پدری ګینټي کې ودیا وایي تفسیر نه پوره کیږي یغوا دوی نه په پوجو کې دا اجماع آیت دی ان الله یامرو ی کنن الله حکم کیدا عادل والاحسان او دا احسان او بیا بګ خپلوان نه ووتخه ارضی پاره کې پګ خپلوان وسکرره او یتایذ القربا پاور پا کولو دا حکونو رشتداران او تذایی حکونا یعنی اللہ حکم گئی پا ورکاولو دا حکونو رشتہ ته تا رشتہ دارانو تا دا رشتہ داری حکونو عن الفخشا او منکی اللہ دا بی حیائینا بی حیائی دروغ بی حیائی دا زنا بی حیائی دا اعمال دی درست کا والمنكر او اللامنقيخ الگ دنا رواونه د بدکاروننا والبغي او د ظلم نام يعزكم الله تاسو ته نصيحت کوي تذکرون تذكرون دې د پاره چې تاسو نسیت حاصل کړئ واوفو بعهد الله اذا عهدتم پروا لیکو پوادود الله سره کلمو چې وادي کړي یا دوا تو کوي والله تن غضل عماه مما ته عسېسه کسمونه په د مضبوالي د غې اام وقد جته الله یقین ګزول ګرز د تاسو والله په ځانمانې زی مدار ان الله یاغله مماتهفالوون یقین الله کوی پ تاسو چې تاسو کوی واللهتكونو کللتتي په عارو کې یو ځناانوه دغیر صحیح کار نه کوو غریب ټول راس کړه یو کا کړه پیږي د مشورې پیږي د ملکان پیږي کړه د وی تانونه به خيار او صدر به غټه غټه تیارولي مونږ لې درې د مشورې نه مورې درې د کلیکوم دا ترتیب به او څاړې وې کړه به کولا ته تانونه به بوتل نه بوتل او را به پکې دا شي دا چې دا کولې دا پیو غفار مته داریدوره داریدو یو بل به وته راو کول غيله پاره مشندره او تی دي دې به جوړه غانوې غنا دا یو او مهنت قوم جو لاغان داس په خلک باندې کوي ښه دې به مهنت کوو یو په شپ دنیا کې سپک نشتا داغه تیغه به چې پمونګه دات دا ترتیب چاره ده نکړي چې دا پکې میا دي دا پکې مولا دي دا پکې جولار دی دا پکې پختون دی او دا پکې چې کمینه لوار دی او دا چمیار دی او دا ترکان دی دا نه دا ټول د کلی لیویرونه دي او دا مهنت وعلى خلق دی ها په فللاس مهنت کوو جو لاګا ته بس پک نه کوره خدا والله علم پدې مخ پښتنو کې د افتراق او انتشار د پاره دا یو لبشه دی دلته نو دیر خلقی جی پتاورتنی که نا اگوی دا جولا سا سپک گونتا خلق دی نا مهدی با کپلی جولولی کپلی اوس آغا کارو لویلویو کارخانو آلکی آغا جولا توبا کارو نو آغا زنانا آغی با طول رس داگا کڑیو کڑی سادر بی برابر که نو چی برابری دو نو آخیر که بی عرص دا لطور او بی سپرد دو امیحنت بیو بو یاو کارو الويذا <اللغی> سمکیگه خاله اغه زنانو غن سمکیگه چيتا چا سره قسم وکاو واده دی وکا د یو کار د روزګار د کاروبار اوس بلزه کې تا ته ملاوي هي داغنه زیات پیسو والا نو دي سره دي قسم مات کو واده دي مات کا او بل خواله دي بلځ سره دي قسم وکاو د سمکا وا ولا تكونو کل چيتا سمکیگه پشان د اغه زنانو نقزت اغز لحا نقضت چسپڑ دی دی خپل سپڑ سی اغیتی باقا کم تادر جوڑ کرو ایتا و سپڑ سی وی وَلَا تَكُونُوتَ سُمَكِيگِ قَلَّتِی پَشَاند آغَزَنَانَا نقضت چسپڑ دی دی خفل خپل سپڑ سی سا پا پختو پئے ہیں ہمیں پختانے من بعدې قوې په د م بوتوارینا کا ساټکلیټکل ت تقیزونه مان کوم ګرځ تااس خپل کسمونه ب کاره بین نه کوم ب خپله کرننی کې ان تونه اوتون د ځې ووج نه من او د دغبلېډلی نه عام نه یلوکم والله داې داواې ماسییک سر یو سی تو لسله کذ کوم ما سره بشيبل زه د فل لا کذ کوم یو سر دکرې بل سو سرې ویل دا د پډ م لوي انته کوونه د دي ووجنه چې شته د یو ډله ارربډرو پیدادو لا من او مت دبل ډله نام نهما یملوو کوم الله یقی نې امتحان کې په سااس الله ووب نننه ل کوم د د فارتې بیان ک تااس توواز ک تااسته پر د قیمتم ما کو في تختفون غزو ک تااسه ک اختلااب کوم ولووش الله کورف د الله ف ایمان ل ج ل خام خا مخا غر به تاسو ټولګي یو لیکن گمراکی الله چالش یو غواړي هدايت کی چالش یو غواړي ولا تاسو تا څونه په تاسو کول شي ولا تسالون ولا تسالون لام د تاکید نون مشددم د پاره د تاکید دی کی شو ډبل تاکید الله وي خا مخا ضرور به ضرور څه مطلب ضرور به ضرور کاله و سردان نموي اسی مې تاسو نه پخوس کیږي خود دې و ضروي خامخا ضرور به ضرور با تاسو نه پخت نه کیږي ام ما به بار د هغه څخه جې کوی چې څه کوي تاسو به کیږي ولا تتخذو ايمانکم دخلم بینکم ولا تتخذو تاسو مگر زوی خلق سمونام دخلن سبب د دوکي په خپل میان کې بطذلج هوئي کی قدموں پر زم مضبوطہلنا او بسکے عذاب پسوب داگی سو ددتو من سبيل الله چتا سو بنشی وے دلارد اللہ نام ولکما ذابون عظیم تا سلو یذاب لوے ولا تشترو بعہد الله سمنا قلیلا مغورک وے پوادود اللہ قیمت لگو انما عند الله هو خير لكم یقینا هغه چې د الله سره دی غوړ تاسو د فارق تاسو په ويګ ما عندکم ما هغه څو مال دی متا دی خوشالي دا غم دی پریشانی دا مالداری دا غريبي دا یوبي اپ کې ها هه ما عندکم هغه تاسو سره دی ينفذو دا به ختم شي تاسو سره مال دی زیاد دی دا به ختم شي او هغه چې الله ته دلې ګل دا به شيخه رزانه مخکی مخکی الله ته له گا ما عندکم ا رجتاوس ردی چی, چی سمدی ينفد ودا ب ختم شي او ا رج د الله سره دی باق او همیشه پات کی دن کی دین ولنج دینن الذین سوبرو خا خابت لبور کوم ا کا سانوتا چې صبر کړی د اجر د دی پخیسته د ا غامل ش دی کولا من عمل صالحا چا چې عملو کو من دکرین او انسا کناری نه یو ک نانا ک انو پهکر پهې اوکخه خل کو د ک چې خورار کې او لینله عامور راغلیځ نپه کې ناری نه زرانه ټول شامل دي او اکثر خطابات ناری نه ته دي زمنن ضمنن پای کې شاملې دي خودل سره د زنانانه خصویګ باېته کره وکه من عمله سواله ها چاچه عمله کو نیکه که ناری نیو که زناناب خو بیا زناناب عمل کولو که دیری مخی دی ناری نهونه نخوا خو تپوز دی که دی اری او عمله نن با زمون دی کلی که دیر خلق تپوز که دیر جی پلان که دی که باجی د رووته دا اوگد موس که پا جمع سارا او دا خود و تاروانی د دا خزم خودم عجیبه زی نی خوا کم دی ترجمه کی نيڅه په آیات وو یې کایو نو ول <سؤال> استشری وی نو خلاصو ویو نيبي وو یې کای نه پکې دا کې دی بیان پکې رد شرک او رد رسمونو اول <سؤال> پلان کې دی کې باج ګل دا لږ دي تر جمعي بل کې انټر درڅو کې او خري دوه دي باري پکې راټولوي تر څور تا پکې ستکه یو مرصله پکې ستکه یو واقعي دي پکې ستکه دا یو بي دي نه رد پکې ستکه د زنانو بس ماحول دغه دغه تر وانی دی راځه نو زه د وریم خېریه هغه باجګانو ته پکار دای چې درسونه ل تیاری کوي چې زه به نوې ما نیمه سی پارا د قران خلاصو لازمي نه دی پارو ځکه بس یو سی پارا یو رو کو ورو کوه تیاری وکهوا بلای و ګړګړګړګړګړګړګړ دو, دو سی پاری مو وي تر دې زنا نه داسې پلان کړي چې باج ګل د جمع موس کوي کتابونه خبرې نه نو دا د کلې ضای په خو د ښ مو په جمعبه نه شتهخه بیا دا سوات تصبی خو نه بیا اسلام یو روایت کې را ځي چې په عمر کې یو پیره وکه چې تقال کې یو پیره و تم میاش ې یو پیره وکه نو پروج کې روضا نه کولو احتام سره کو او جمع سره کوله او ته ښذې را جمع نو دا د دا عمل پوزیشن داېنی که نهخ یو عمل صاحب دیو د یو دای بس یو پیریو کا ځانته وکا او ځګه موږ د ځانته موږ دی دغه وګت موږ سیدی کنه صلات التسبیح دا شتا هدې کی مقصد دا دی چې تطتنایې کې او ورته سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله دا تخرو قصې دوکه بیا بیا وې چې الله سره تعلق برابر شي او ز دې یا و یی داتې زنانہ کوی نشنیو یواب دیو ته مخ کې ولاړ یا په سبا میاسګی ادا به و یو دیور پسوی دغه طریقې غلطه ده د ګنا ده ګنا په دغه طریقې سره دا ګنادا من عمل صالحا زنانہ په عمل کې ډیر مخ کی چې خبر شي کنه نو به پته نه لګی چې ثابت بیو که ثابت مې ګکارې و ته بیا نو اعمال د اعالو سره می نه په عملو خپل مسائلحلکوله خو تپوس په کار دی جدي شري حثیت سری من امله صالحا چا هم چې عملو کا صالحا کا من د کارینکنناري نهوي او انسا او کهز نهوي خو غ ش خو ته یو شته چې کد صحیح چې اکد صحیح نه که دیر اعمال که نو پیده نشتا من عمل سوال حنچا چه ملوکو نیک ناری نیک زنانا پداس حال کیچی ایمان والی نو فلنحئینه حیاتا طیبا تا اللہ وعدد دا ادیکم لام دی او نون سقیل دے نون مشدد دا دے اللہ ویچی نیک اعمال کهی که نا او ایمان والا دی الله اللہ سوئی نو اللہ وی خامخا ضرور بی ضرور جنبا وطور کم جن دا خوش آلے اللہ وعدہ دا نا دا خوش آلے جنبا وطور کم چاہتا چه عقیده سیگو رہے دا خوش آلے جنبای فلا نحینہو حیاتا طیبا خامخا جنبا ورلور کم جن دا خوش آلے تتواعات زندگی بی حلال رزق بی که زنا ندی نیک عملا جنبه ده خوشالیا پریشان نه بنی پس مسلمانان پسونه پریشانو کی دي داغي حل داري نیک عمل الله له توجه الله رضوا جڑا کا من عمل الصالح من ذكر او انعام وهو مؤمن فلنحيي انه حیات طيبه خامخا جنبه ور لو ور کو جندا یا ولی د خوشاله جنہ ولنج دیال نوم خام خابد لی بور کو د اجر ندی با احسن ما كانوا یعملون په هسته سره دا آغا مولنو چې دی کولا فایذا قرات القران دی ایت کې ترغیب اله القران سره د ذکر د ادب د قراننا ایت کیسه ذکر کړئ یو قران کریم طرف ته ترتیب اوږي او قرآن تراشه هو سره دا قرآن یو هم ذکر کوي او ربت مکه سرګادي شیطان بتام نه کوي چې مړه وادم پورته او سړیا نیک اعمال مکا وا ردل کوي تر دا شیطان وسوسه درچي او تر نیک اعمالو کې ورن نو ورن نوځي فاستعذ بالله اعوذ بالله وايا شیطان د چرن پنا واڑا فایذا قرات القران ادب د قران چیکلتے قران شروع کی دل سے یو ادب ذکر شو چا اعوذ باللہ یا دارنگی احادیث مبارکوں کی مراضی د قران د شروع کی دو نمک کی اعوذ باللہ ولی دا سنت کی کہا فایذا قرات القران چیکل ارادوں کے دل استود قران داولی دقرآ ته ناستسته دا وړو کې عمل نه دا ل عمل دی دا ستا جون بدللی نو را ننفس اوشیتان به اوسلا چې بس کې مړه دا لونته ډې شودي دا یو ورځ راستته ر شيوو او ف که مړه قرورآ دی رااغو یو یت نو بس دقرورآ ته ب نه پرې دي فضا قراراتته القآن کله چې څغ راده و کې د لو فضاه قرارتلقرآن کله چې اراده و کې د لسلو د قرآن پسته عزبل الله فنا غواړه په الله سرام م نه شال ررجیم نهشیط رټې شووي نام دی او زبلله کې خپل هغه جززي ان دغی اظهار دی لب زه خو ډېر کم زورې ماډېر شیطان را په سلګي یې دلې او دا شیطان خود آدم باندې زمانی نه لګی تدې ډېر تجربه کار دی زموږ تاسو هغه بر تجربه دي ته کنه شیطان ډېر تجربه کار دی سو کالې उठو کنه نوربا مالک چې ناراض زیره وبا ګیر نی کیچا تا نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وا انه ليس له سلطان یقینا نشته دې شیطان د ګمرا کولو على الذين فى آغا قسانو چى معنى رولة لئے ایمان والئی كانا شیطانی ده چى گمراکو لئے وعلى ربهم يتوکلون چى فى قبل ربان نزان سپاریم انما سلطانو هو يکنن وزد گمراکولو دا, دا شیطان فى آغا قسانو ده يتولونه چى دوستی وطرقی لا خمونگا وطاسو پى شیطان لانتوا يو پتا پتا موزرزو نا دوستی ده والذین الذي نو آ کسان د په سبب سره مشرکان دي و عاضابت دله آیتته مکان آیایا چې کله مونګه یو آیت پزید ځې بل آیت او الله خپولږې پاغ جللی نا زی ل یا ددتی راس کې نهته متر ترځانه جوړون کیا بل اکثر هم لا یالهمونبل کې زیاد ددي نه پوهږ نه کل نزهله القدس هو او دوسې کبل حافهته ور اور ول لی دی دی قران لرا فرشتہ پاک چې جبرئیل یې امیندې د طرفه درښتنه په حق سره او دا قران الله ستاسو په نازل کړي دي ليوثبت الذین آمنو د دې په اړه چې مضبوط شي په مؤمنان دا چې قرآن تناسته نکړي مسلمان به ذکر اذکار نوافل هر څه بکيو خودونک لکه او مضبوط نیخه دا قران یې سب مضبوط کیه کله تجربه مناشرې قران سره ایمان ول مضبوطي لثبت الذين امنوا دې د پارا شکلک کی مضبوط کی هغه کسان چې ایمان راوړل او حضن او دا قران کریم هدایت دی او بشره او زرید دي للمسلمین د پارا تابدار او د پارا مؤمنانو ولقد نعلموا وتحقیق سره موږ پوری وو انهم یقولون دې بیت راس دی وی انما يعلمه بشر دی پیغمبر ته بل څوک دا خبر خیدی بیا ابو توری ور از یغی لیو ګار هالاک په دې خبر ادی په دوه د دې قران مقابلتی نشو کولې او دا پروپاګاندا کولې پروپاګاندا ولقد نعلم ولوی مم بدی پوې کو دی ویو دل راه یو بشر خی دا یو تنو هغه سړی اجمیو عربه نه پويږي ارا عربینو داسې په عربۍ کې مهارت نو نو پیغمبر باغ سره کې ناس ته کولای د دین دعوت ورکاو نو چې کنه وਹੀ بنازل شو پیغمبر بخل کو ته بیان کا و دې خلک وې د کم سړي سره ناس نو دا آغو خوله نو عجيبه خلک دي د دې چې کم سړي ته اشاره کوي دا ولا دغه سره لې دا وخي بیان نه یو یا دیکھ آقا کو عجمی ده و دا کو خالی سا عربی دا نو عجمی دا سا عربی عرب نسی جوڑو لے عجمی بیرس جوڑا کی اخوا برا پینا شوئے دا سا عربی خو عرب نسی جوڑو لے نو عجمی با دا سا عربی سنگا جوړه کی و دا سا تو مازغدی و لقد نعلمو یکنن منگا پوییو انهم یقولونا چی یکنن دیویا إنما يعلمه بشك خيز در در قرآن بشرون يو بشر لسان الذي جبه در آغتنا يلحدون كي دي إشارة كي نسبت كي أغتا غا عجمي ده عجم در عربنا إلاوه خلقو تا عجم اصل کې غجم چې دی نو دا چړته وئ او اصل په جبو کې په جببت عربي ده چې پاارې نه کوې کې دا, دا عجممي دی ه د مزال فشان دا چاړهکارو دی ورې نو جببه د آغتن چې دي ته اشاره کوي هغه عجمی دی او دا جببه عربی عربي موبی نخ کار عام ان نه لزینه لا یوومینونه یقین آ کسان چې ما ل وړي فاتونو د الله لا يهديهم الله ديرا الله توفيق نو ورقي دي له بیاذاب درناک انما يقر الكذبا الذين لا يبنون بايات العام یقینا دروغ جوړیاګه سانچی من وروړي فال الله او دا کسان دي دروغ جن من كفر بالله عباده ایمان چا چکو په رکو په الله پس د ایمان نا اول مسلمان او به کفر کو اه یو ذات تنذير چې هغه د کبر کلموي کو مجبور شو دا سزا دا غانه لکا په دې آیت کې د مرتد سزا ذکر کیه وی آیت کې څه دی دا سزا د ایمان ورو نه پس کبر کو کا ولا دالو یو ګنا ده د مرتد سزا قتل دا سزا سزا. یو دی د مرتد سزا څه کیاو څړې مرتد شو مرتد تبدری محلت تور کولی کیږي چې دغه په دین او په اسلام کم شوکووک شوبحاد دي چېغ للي شي مسلمانان علما سزا او لما به کی هغې اظله که بیا هم نه پو ده بس بیا به قت لي شدا حکومت حکومت تتل اوواته د سزا ور کولو اختیار نه شتهادی سوو کمررالي تاسو موررت اوجن یو سړی م شو ن کې د خپنیبيبيبی سره معته شو نا داغ جنازه که شرکت پکار دی د مرتده نو بیده مسلمانان و قبرستان که دپن که دارنگی یو تنده مجبوره دی کلیم دا کپرو ریلا نو اغسره سره که دا دی آیتونو بارا که رازی کنه اغمار رضی اللہ انہو یو صحابی دی لده پلار نوم یاسر دی اغمار رو لده پلار نوم یاسر دی پلار رو میسری نو عمار ابن یاسر بیا د عمار مور دا سمیع د چا بی بی شوا دا یاسر یو پیم دی شو کنا یو خاندان شو کنا پا دی باندې کا پیران او دیر زیاد ظلمون اکڑیوا پا چا چا عمار یاسر او سمیع رضی اللہ و یو پیر درځي والا کا پیرانو ګیرک وی شابه د کوپر کلمه وای کني پوره د لسټرا چاو او یا وادي سورا نا وی محامکه ولا اور بلکل شه دي اور سم ور چاو په اور کې مضوندې سټیکاو او داسه سټیکاو مومنا اور بلکړي دي او د اوسو نی سی خان په اور کې ګرم کړي دي نو یا سر د زیان هو ته و یا څخ یا غ سرر ورد که کلمه د کو پر نووي دا دستر ل کې در منډم ګرمخ کلمه پردهین کارو کله دی نه ل اسلام نام خو دا خلکم د چې ایمان او دا ایمانواله او مضبوطو هغه کلیمې پرې غ دوو ته ته یاار نیم ټول جهان با پریده ما و پیغمبر او کلیمه دا پریخ و دونه او ځان با پیغم قربان که ما د دا پریخ و دونه دی یو سنرگا کیورتا اغا گرم سیخ وارو مندلو آر پاری تیویستو خوا و تیوی ازم دل چان شتا که کلیمه نپریده نو گوری دا بلسترگ ده کې دل سیخ در منډما نو تینه کې ریه وځو نه ځن پرې ځو دي د پاستورګې نه او چې سترو کې سی خان آر پارشي تکلیف به سورې بس تړپاوی د اپدغه حال کې شهید کبې او موجلو دا بنی شهیدو ها ړم بنی شهید تاسو یاسر رضی الله نو اولو شهید الاسلام بے والا بی بی را چنگا کسو میا اغیو توی زم دیر دا نر سلی بی بی ما دا غیرتی سلی بی, بی ما زما خواهون چی پا کمالار دیزم پا غلار زما دیر نر زنانا نو آیا را دا صحابه دی اغیو توی شابت کلی مو آیا اغیو نمیم بازی کتابونو کرا زی دا یوخ پینے موترلالا و دا بلیخ پینے موترلالا دا یو په یو خوړو تړلو دا بل اخ په بل ملوخ خوړو تړلو یو خدا سره ونه کوملو خدا په دې منځي نیمه کا او په دې شرم کا کې وراسی نيزم ورمندله و ټوکري شو سميہه ہوگئی ټوکړې کلیجا دې کا حدکا ادا فزرانو کېړم باندې شهیدله سمياره جہنم شهیده کام زوی راټینګ کو از وی سره ور <muchil> دی عامر عامر ته حساب وایې کلمه د کفر هاغه کلمه د کفر وی په کفر کلمې وې خو دا نه نه خبر خو چې دې اومه دا نه پټوا خو سخفوا جاري خاغلې دی نبی رسول الله دا بسکی زمای ایمان برقرار دي کنه کافر شوم ما الله حکم نازل کا من کفر بالله چا چې کفر وکړ په الله د ایمان که په چا زو ور په ایمان مطمئنو دا ګناه نه ده دا سن دا دا ګناه نه ده کافرانو دون دون ظلمونه کړی وام وقللب به هوو مطمیننمبل ایمان چړی په ایمان سره دې باره کې او لما سوي چړی مطمین دی په ایمان باندې او په جمعمت کنی م د کوفر وایي دا پهغ صورتت کې چې په د ایکرا پوشي دي مجبور کوي شي خلله هو اکبر کوبیره علماوی یو داسه تن دی یا یو داسه دلا دا قوت و سرشتہ کل زور و تخکار کو لشی او دغه دلا یو تن را راتین کی چې شاباته د کبر کلمه هوا یا ورنقت لو دی یا ستا اندامونه منکٹ کوه یا لاز د کټ کوه یا سرګدیو باکو که د د لله په ایمان مې نو د کلیمې د کوپر ویلوي اجب شته اجبسه شته او دارنګې کو ورتهوي تا به مونږ ق جیل د به د واچ وه د جیلتهې واچ خو کلمه د کوپر به نهوي یا جلیل ته دغه وخت به نه و که دغه اندمونونه دی کاټ کووه که د واو دمکی ته ورکي یا د جيیل دمکی بیا په جبهبانې د کوپر کلما د هغې د ویللو اجازت نه شته کو ورته چې مال به د نووالو کور به د نووالو دا به وکوو دا به وکوو ټول مال رانوالا نهواله کور مموالله خو د کوپر کلیمې د ویللو اجازت نشتا او که د قتل دمکی له ورکي د د کوپر د کلیمې ایو اجازت شته خوکستن نهوي او توجه زی نوه ماه دا غور خبره دا تبا شاید چکنه مڑا دا دی احادیسو کی گنگ میتالیو نشتا دا رنگی سیدونا خبیب بن عدی رضی اللہ انہو رایو صحابی دی سوکا خبیب خبیب رضی اللہ انہو دی دا کپیرانو پجیلی کرا گلی دی ایي گرفتار کړې دي بلکې دې په بغاغستي او خا په بیا کوم خلکو چې اغستیو د غېد خاندان مشر دد الله سموردار شی په بدل کې نو په لکه هغه دښمني او تاو صحابه واقعات چیرد ځان سره لګیا ساته دد کا پیرانو یو غړ سردار قتل کړو په بدل کې نو په دبا نبییا کا پیرانو زور ورو او جشابت کړي مفرید عوام او که کللیمن نه پرېدي نو بیا مونږته ووجو دیزمونه په جیل کې سر کور کېګیر کړه وه هغه ت تي خو بهران چې د کللیمن د کل نه انکاري کېدو نه نو دی روان کا خلک ک را مک تن یمته موتله کم ته تاسو کډیر مسلمانان چه مقام مکرمه کې پاتشي وي تدعیم طرف ته پینځه خپت او تني چې دلته کې حضرت خویب جوړل شوی او پاتشي شوی دا مقام تنعیم جریګه نا کوم ځای کې چې مړه د مسلی عائشہ جوړ دی نو مجدې عائشہ باندې دی پويږي ها عائشې بيبي جمعه سره څنګه دا عائشې بيبي جمعه دا حرام د حدود نه بار دي ځکه خلک الته کې زیو احرام تړي او راضی بیا بیاو مرقیا نو دا تنعیم مقام مجد آئیشم دا حدود حرم نبار دے ارپاتم بار دے خوا جعرانا جعرانم دا حدود حرم نبار دے زکر آلت نخلق احرام تلیو بیا رازی او زوانانم راجم دی بوداگانم راجم دی نارینا و زنانم راجم دی عجیبا منظر دے دا وقت که لا رضی اللہ و انہو نو تنګ می وې ہاں جزاک لا ربی الله وان هو نو واه کی اگر راغي دی خو به خواطا زویا ما پیژنې او تر پیژن دی ابو سفیان او استاد مکی ابو جاهر حسین نمبر لیدر دی ابو جاهر قتل وکړ په بدر کې تلو او دی ف خندنده کوو پهښ په ټولوېډېر پیشپ شو کمار دی کوو وسان صی بچیا یو خبر را ته وک که نو پردو دی کنی پانسي کوي دی څ خبره او کاه دا سرې ب یرهکه زما پهځ محمد وجهلی نو نه پهې خوشحاله لکه دا موک چې دا دو اره برداش کوو دا کلې کور عارف أو, او دا ته چې پردوه میدان ته وردانغو دا خو مونږ د محمد عربي په مینه کې و او ض ما ته ته وي چې دا ووایه چې زما محمد نو خبره او داته د کپ یو غټېجر ی د قانې بچ کووه تره وه وللهځ ننفسسی بدي که سممي دي پهغ زات چې د چا په اختیار کې زما سادم ز خبره او ریدوته تیار نیمه دا سکې چې یو غې پیغمبر پې غمبر پ خپکې ل کولی زهغ دا پیغمبر ژمبر ازغی. یو ازغید لل داما ته برد را بس شاره سړی ړم دو دویلله خلفی کوي اغه شروع ژ په لاستوبالیه نوکتو مسلمات علا ايش ک كان لله مسرای درنګ غ خویب بن زید رضی الله عنه اغه د مصالمه تل کذاب وای ک زما کلیما نه ویلو یو یو بند ګور کټکوما وی نه مست کلیما بیا لګی دره دله کی دې کې کټکړ دې دې کې کټکړ دې دې کې کټکړ دنته کټکړ دې بلچہ کلیمہ نوی ما اِلَّا مَنْ اُکْرِهَا مَگَرْ آغَسُوْكَا دارنگی عبداللہ بنِ حُزَا پا صحامی رضی اللہ عنہ باقو چور پسر آیا دیل باقو چا صحابو په زیمت بان عمل کرے دی من کا فراب اللہ صحابو په جن کتاب گو رے خوا دیم بارکو در دیل کتابا والا لرکو مغزان تقام خواوا والے گو رے حیاتِ دادا مولانا الیاس رحمتہ اللہ علیہ زوی لیکلی مولانا یوسف رحمتہ اللہ علیہ پورتو کی ملاویگی اردو کی ملاویگی انگلش کی ملاویگی بیرو ہجبه کی ملاویگی فارسی کی ملاویگی چتا لک فاطمه جبه کی اسانی لپای کی زنګورا مون تاورا ٹیم نی کنه کتاب بلا 2300 روپے لو او کتاب پر شلمنٹ کو باسو مون دے خل طالب نو ور اس دوا درس مون ار کال کې واو ه اووره کې وواوو لکه ظانله را یکل مخوم صت په کور کې دا پېتممه د اووره ده چېته یو او کس که ځان ته را وړدي کتاب دا حياتوسهح بهڅو انته را پیدا کېدي دلته مردان مرک کې میلاویيکو طوفانو کې میلاویږي په کومه مجب به وردو و پورتو کپاره غجببهې ځان ل را پیدا کې د صحابه زم دي ګوره صحابه سره مینه پیدا کی من کفر بالله چا چکو په رکو په الله پر د ایمان مگر هغه څوک چې مجبور کړی شه چې دې مجبور کړی شه وقلبه بال مطمئنین بالایمان له متئنی په ایمان لیکن هغه سوک چې پرېن سکو پر تخپل سینه کوپ یسسی نه استا فلیم غضب من اللهو په دد غضب د طرپ د الله نام والله هم عذااب عظم د لوي عذااب لې ذکه بیام دی وجه غور کړی جون د دنیا دی د دنیا ج غرک کړی دی په مقابله آخرت کې اللهله یخد قول کافرین او الله تو پیک نهوررکې کوم کاپیرانو تام اولایک نه د کسان دي چې ممر والی الله پړون د دیبان په غګونو د دیوان دی پهسترګو د دیوان دی او لاییک ملغافلون دا کسان په کی کدي لا جارممه دیو پا خیرت کې محمل خاصرون د تاوانیان نه یا ثممه ان نرب بهکانو بیا ی کن طار ل لنه د پااره د آ کسانو چې حجدت دی پس دا نه چې حجرت یکو پس دا نه چې دي تنګلی شو سمجا حدوبی جهادو کو سبریو کوئی کننستارف پس ده دین خام خوابه انگر حمکو انگر ذات دی یوم تعتی کلو نفسین پا کم رسی برا شی هر یو نفس تو جا دل کوشش بکیا عن نفسی ها دزانه دا عذاب دا دفا کهولو و توفا پورا بورک نشی هر یو نفس دا بدد آغا عمل چی کریا و هم لا یزلمون پا دیبا ظلم نشی که ده و ضرب اللعو مثلا قریا لا بیانی مثال دا یو کلی کانت آمینه چه خب آمن کیوه یو کلیو کنه خب آمن کیوه خوشالی و وربانده فراخی و وربانده یا تیها رزقوها رغدا را تلوبو تا رزق خبیتی آرام من کل مکان دا هر طرف نام فکفرت بیانعو مللا نو بزا اللہ دا نعمتون ناشکری ہوکا بازی داتی مسلمانان نمی خواه فکفرت انو ناشکری ہوکا دا اللہ دا ناکم کلیو دا یو مثال دی مثال دا پارا دا او مثال لپاره خارج کې وجود او شرط نیه نفع ازا که الله اوسکو تعالی جامید لږي او د یری الله په عذاب را وسته الله په لګ را وستا الله په ير را وستا را دا وګړه د لباس سی کنه په غون بدن باندې احاتکړیا لباس په غون بدن باندې احاتکړیا دی لږي ذذي فغون بدن باندي ها تا كلوام الله سخوغي كليو بما كانوا يصنعون فسبب ذاغچ دي كلام ولقد جاءهم رسول لين يا مسو بيغمبر ولقد جاءهم رسول فتح كي سرا راغلي ديلا بيغمبر دال وين يا متو فكذبوه دي تغذيب الله فَقَضَاهُمْ الْعَذَابُ كَانُوا يَلْدُرُ عَذَابَ وَهُمْ دیو ظالمان ذُؤَالِمَان فَقُلُوبُهُمْ تَصْخَرُ ده قران کې چې الله تاسو خوره ده د مطلب دا چې حرامې مګړ ده د مطلب دا چې خامخاب خري او خډير به خري د جلالو چې د مطلب دا چې تاسو د الله حلال کړ داسې حرام مګړ هه تاسو الې خوړل روا دي او چې سووک حالال ته حرام ووي دا کېې پلی دی څنګه ووا شااب او چېڅوک حرام ته حالال وويلو دا کېې پلی دی تا په د خلکو کور خبر نو د مشررانو لپته دا زمون په پختنو پخته با چا د خپل د پټي د انزر د بوتي غشاک نه استعماللو دا خو حالالو که کوان حرام کړی نو دا د او شیر کار دی لکه مونږ ددي به پل سپل د پوجد دا ي دا خلک نه استعمال چا به و قرآ کې د انزر دوم راغلی دی دا انذر ذکر په خورآ کې راغلی دی او د پون چې په قرآ کې راغلی دی سره بس کې دا ما ی ععلکه کې په دی مضمونولمانې به سر چې داس دو ورو چې خلکو به د خپل پټي انزر خشاک نه استعماللو وي دا بررگ دي د دا چې ما یوځ کې بایان وک کو نو غ دی ک ی خپ سړی وو هغه بیا د ملامو ما په سر راست دی ز پرز کې بوتی وي ما خ دی دی دپرهحلکو حرام ګروللو تا چېکهمه خبره وکه دیر دی دپره ګرزول وو چې دغه غور ته را بوته که نه نوکه کله په کور چې ته چرکې بان ووي لکه دا دا چرک ب په بیا نه ساات نو دا په پوره مستوسم چکمو علاکو کې دا قران داواز نې لګېدلیکانه نو کله کله مرگری لري دلته زنه ټلیفون کې یې جیو مسله راپې بشوي مونږ وی پلار به مرشوي زميراث به تکې مونږ چې خوې نو دا به څو نه ورکو خاورونو تکو نه ورکو او یې پکې چاچا تا ورکو دا خو دا په امند پلار په هزار 파تی ټوپه 파تی جامې دا دې ټولو کې دا ورساسو حق دې مې دې بز تطوس نو ل مسلهسه ده ی د کور کې چرکې بان و دی ییا د پویکه دا بس کو دا چرې بهچ په کور کې نه سااصله چې بان و که دا بانګونهوه او بس مستته مست بان وئ نو حلال چې حرام حرام ګل ددي مطلب دا دی چې حرامې ګړې ف کولو من ما ره ځکه کوم الله حالال لن بعد ف کولوو م ما د اغ معله چې ری در کیتهسان لام حالال حلال تو او پاک د ته حرا وایئ کو متله بعضې قسم ملب بعد ب نې په مونږهه را ځي دارنګ را باندېخ نه را ځي او دا قسممه جامی را باېښ نه را ځي او دو سره سپوالي را ځي د د دی يجب أن يكون فيه الناس فقط فلسلت فيه الناس ويجب أن يكون فيه الناس يجب أن يكون فيه الناس فقط فكولو مما رزقكم الله حلالا طيبا فكولو نتاس خرائد آغا مالنا كي رزق درقل الله حلال وفاك وش قروني مطلع دالله دنيامت شكر ادا كوين ان كنتم إياه تابدون ک چرته تاسو خاص د الله عبادت کوئ د الله رب العزت حلال کردہ دا تاسو په ځان محرم اوئ حرام بل الله بیان دي ته جیبه کتاب دی یارا دو الله اکبر کبیره دې نه شناخت حساب نه نه حلال او حرام موای او ذل حرام بیان نه دي حرام او حلال موای انما حرم علیکم المیتۃ تاسو مردا را حرام را اے مسلمانانو پخل کومردار مخرو اے انما حرم علیکم المیتہ تا انما حرم یقینا حرام کړی دی الله پتا سو مردارا او و دموینا ولہم الخنزیر وقد الخنزیر حرامدا او هغه سوت چی आवाज پورته شپایید منخت د غیر الله دا الله نه الیاوا د بلچا په نوم باندې چایو منښتو کړه حرامدا او قران کریم کې دی ته او پیري حرام ميري سو پیري د الله نه الاو د بل چپنوم نظر نه یاد ما نخت حرام ده مور سره نکاح یو پیروي مور سره نکاح یو پیروي دي د الله نه الاو د بل چپنوم ما نخت ده حرام ده قران او پیري دې حرمت ذکر دی او د څین زیر نه زیاته حرامه ده ولما ولي کلی کله الله نه الاوہ دبل چاپ نوم باندې نظر نیاز چا مقرر ک دا به وې تاسو سپو ته تا نا چوي دا به درې یافت نا چوي میانی نو کلیخه دا چې د زمکه کې وته کندړ او کنه پای کې حق کې چې چیندی په خپلوش یو غیریو کلیوس داونه پلی زونه حرام تاسو نه مسلمانان بروانو چې دې وې منلو پراټی وې منلو چې منلی منلو غلا په منلو د ترګه التا وما احل لغير الله او پیر بابا خپل کتاب کې لکې د 17 ک تکريبي د کورسې او سرهونه وما احل لغير الله به هغه چی आवाज په پورته شیده 파ره د منقتی د غیر الله پیر بابا خپل کتاب شتا د مانکی بابا کتاب شتا پا اغی کی لیکلی دی چا د الله اللانه علاوه دا بلچا پا نم ساروه علال کو د چا چه ساروه علاوه کو یا صدی اندو شو اسلام نووه سا مشرک شو والمزبوحاتو نیت د قصیص حرام دی اور پس جمبل دیرا سخت خبر کلی چا پیر بابا اخون درویزا بابا مانکی بابا اغاوی ومراتو ہو بای نا پا دا غصدی خد صلاح کشو دا مسائل بیانی گی نک دا مسائل لیک بیانول فکرې خلقوت خا چې داخه د ایمان د خوب خبره را وما و ما ذکر دیر خلک خبر نه دی دا په ثواب کاری نو دا نیکان خلق دي دا نه دی تعظیم دی جوړي په دې چې موږ الله تعالی زی شو الله وې دا حرام دی حرام وما ما او حل لغیر الله به په معنی د ثوره سوق نه شو حالت استراری دی د لوګي د لاس ملکي نو په دغه وې په د حراې حالیږي او لما ووي یو سړی د لکې د لاسهه تبا کږي دخوا د قینیر خوښه پره سره او دخوا چاکې ګټ سر کړی دی او د درګامه نخه ده و د قینزییر د غقعې نهدي وخورري او دغه ګټ نه به نخوري دونه حرام دی نو وما اوله ل غیر الله به او بعضې اولاماوي او لما که سری د بابا من نخته الواده یا چل چ چلی دی دی د لکې د لاسه حاله کېي بعضوي لږ د تی وغړري بعض ووي مړو بې شي د لې د لاس خو دغ بیا هم لخورې او چونکې الله د دلته استنا کړې ده نوکه لګ غون د تتیخوروریو جایز د شتهه خو خوون به فنالي ځان د په ډس دا خو د قرآان خبرې دي دا خو د ځانه خبرې نه دي خو دا چېقرورآ چا به قران چې چا بیانو ہے وکافر کو شاول یالله رحمت الله له پپا کو هند بار صغير کې هغه باندې شخصیتو د قران کریمي په فارسي ژبه کې ترجمه وکړه لکه کی مليان را پاسې ده تر کو پر پسته پیوکا موږ د الله پاکو هغه تعلیمات بدل کبل کې بلج کلو ته چې بدالي کو په تېپی ولا ګولا دا صلی کافر دی دا هغه زماني خلا کو پر پسي ور وولي او ګوتې دې کټ کیه در ترجمه در قرآن ظلم و در قرآن کریم ترجمه تاکو ممنوع ویار اِنَّمَا حَرَّمَا عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَمْ وَالْاَحْمَ الْخِنْزِيرُ در پنچپیر شیخ رحمت اللہ علیه پس کافر کلو وی دی اوامو تا قرآن خیفہ دے کافر دی بل سجورم نو کلن پنچپیر شیخ دیو نو پاری ادیو بندینو دا سین احمد المدنی صاحب شاگرد نو دا مولانا ازازلی صاحب رحمتہ اللہ شاگرد نو دا بیদুল্লাহ ہندی صاحب شاگرد نو دا حسین ادیروانی صاحب شاگرد نو دی خود دیوبن نہ اگلو حضور می داو کہ بلچہ نو راگ سے شروع قرآن قرآن راو اگستو پس وہ پیو شوا وہ دی عوامو ت قرآن خدا عوامو نہ رت پلانان جوڑی ہوئی داوام بہو ایسی بے منگ سرو تنگا احل به لغیر اللہ اغ چې اواز فورته شو باغې د منقې د غیر الله فمانز ک راسووک چې ناچاره شو غیرره باغین نو ته لبګار د مضی او نو د حد نتجاوز تجاس کوون کې یقین الله به همون کېره هم کوون کې زیات دی واللهتهو تاسو مای لما دغ سباره کې چې بیاې ستاسو جې چې حذا حرامونوهحه حالال ولا تقولوا تسموا عليه لما دارت برکی چې بیان یې تاسو چې بي دروغ شي دا حلال دی او دا حرام دا ځان حلال حرام موږ اورو لته تاسو دې دا پار شي جوړ کې تاسو په الله باندې دروغو ان الذين یقینا ارکسان چې جوړي په الله دروغ کامیاب بنشي مساءن قليلا دي لسکل گذا دي لعذاب درناک دی وَعَلَى اللَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا او پا آغا کس آنو چه یهودیانو مونگا حرام کرو آغا چه مونگی تاتا بیان کرنے مختی اب بیان کمزے کری سورة الانعام آیت نمبر ایک سو چیالیس گو رہی او سکن تا سورة الانعام آیت نمبر ایک سو پارا وَعَلَى اللَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا او پا اغا کسانو چه یهودیانو مون حرام گرزولیو و هر کنو والا ساروی و من البکر دقوا گانو ناد بیزو نامو حرام کلیو فدی بانده تاغی وازگی ایلا ما حملت